va exista. Îl aduce pe om în cea mai grea culpă. Dar nu fiindcă a fost întins de ziditorul omului pe om să-l aducă în această culpă. Și el, prin voia lui, se arată a fi și lui Dumnezeu și a omului. timpul acesta când oamenii sunt descreștinați picătură cu picătură, curat de cel mai nobil sentiment de care poate să dea dovadă de omul față peste ziditorul său, credință în Dumnezeu, nu mai pune preț acest eveniment. Dragi credincioși, Venirea Domnului Hristos întrupați din Feceala Maria, nu oriunde unde pe pământ, și nu din orice popor, și nu oricând, și în zilelor noastre și a celor de remunți, din unicul popor mesianic, poporul iudeu, la timpul sâns s-au împlinit prorociile, atunci s-au întâmplat aceste evenimente. Fără întâmplarea lor, sfârșirea lor cu sânge, cu durere și cu lacrimă, să până și închidele noastre și va rămâne închisă până la a doua venire a Domnului Hristos când să va deschide cu puterea cerească. Oamenii au încercat după înălțarea Domnului Hristos să deschidă acea poartă și s-au făcut minuni putremurătoare iar a rămas închisă până în zilele când va veni Domnul Hristos în padea lui, a sa ta, să judece lumea. A să intre, ne răsarim în cele mai înalt. frântă de duveni de vieții. Iar cei care erau docați, cei care erau cu cefele pline de grăsime, cei care erau ca niște corifei nobila tot de sinagogă, aceia aveau să iau o altă turnură, nu ca ceilalți. Cei mici așa liudeau pe Hristos că uitau de famă, uitau de sete. Ar fi făcut orice sacrificiu ca să-i vadă doar fața Domnului. Iar ceilalți, de cealaltă baricadă, prindă bine și de aroganță, cum nu mai a mai o omul săpământ, îi încălzau dosarul de acuzare, Nu se puteau gânda de Christos până nu aveau să se împlinească Cripturile. El nu curta atapie, era înconjurat de fători, dar nu slobogea Dumnezeu, în scris crâșnau caleii din vii, ochii, erau S-a dus în casa lui Simone și acolo femeie păcătoase pentru faptul că a fost iertată, a făcut un sacrificiu care a rămas în istorie până în zilele noastre. Ca dovadă ce înseamnă curăția sufletului omului, indiferent cât de păcătos este el. Ei, putinul ei, a cumpărat cel mai scump S-a dus și a urcat picioarele Domnului Hristos și cu părul capului ei la șterg. Iuda da se ia de acum în fața tuturor, ora, cu diavolul lăunțit în dus, cu ochii injectați în miezicea pentru cea ce aceasta se ne-a vărtat miezul. Putea să îl și să dea banii săracilor. Iar Domnul Hristos, sărații, a spus, Sărații totiii aveți pe iar de mine nu. Aceasta v a făcut pe îngroparea mea. Sunt credincioși, îi spune Domnul Iude, ce ai de făcut fără. El avea din momentul acela să-l pe satana inima lui. Satana i-a dat în coare zi de zi. Era cel mai mare dintre apostoli, fiindcă îi putea punga care, unii la pungă care o aveau ucenicii și A Avea și cel mai nobil nume, de iunta care se sântuiește în și este de mare măbrețe în poporul lui Deu. Să se ame rău Și iată că totuși acela s-a arătat călbabil. Joia dat Domnul Hristos să se adună pe Eugenic și să se cerbeze paște, Luna se apropia de a se pe cer. Atunci când era luna plină, luna lui Martie, evreii serveau paște. În amintirea salvării din robie egipteană când au trecut Marea Roșie, după cum au spus prorocul David cu mânătare și cu brațul naltă lui Dumnezeu. Acolo Domnul Hristos a dat să-și îndecțiaz că toate Încingându-se cu briu, au spălat fie în picioare Atunci, a să-și povestească ultimele scripturi din viață, fiul omului se va da în mâinile arceregilor și a cărturarilor, va fi bătut, va zăpări, umilit și apoi respins pe cruce. Rască din jos, și acestea fiindcă au fost domnului, se gătea drogi. Și se vedeau un pânări cu nopții și sub clarul lumii pline se vedeau veni postașii cu făcris și cu ale. Iuda era în frunte, iar el a comunicat postașii și cânturile. De acela pe care eu îl voi să pe acela făcris, nu pe ceilalți. Osta și nu drăzneau deși erau al acolo apostolii ca să nu facă țar. Acești rabini și dovești care erau porifei în timpul acelea prinde, pe care erau în puțuri de moci, lor s-a căzut soce sub soare ca ei să fie condamnați de cer și de pământ, că în custodia lor le-a fost condamnarea la moartea lui Cristos. Arhelei s-au adunat în culta lui Calata și au dit când de dau să-mi spui totul pe ceea ce au spus tronocul David, prețul celui nepreținut, nu-i l-a așteptat. Treizește aici. din credincios, dar a Domnul Hristos avea de tine, du-ți în cea mai grea umilință, aducându-i acuzare că se numea Fiul lui Dumnezeu Ștefan Arită. Dar Iată că Domnul Hristos l a lăsat de acum a unui și s-a lăsat bătut. Bătut de cei mai scârboși oameni ai pământului timpul acest. Sărea zângele din el împreună cu cația. Era legat de un și acolo bătut. Și pentru ce? Pentru că le-a arătat dreptatea Dumnezeu. În cele din urmă, condamnat să fie la mate și nu orice marte, ci martea pe cruce și ca să fie de plină o cara oamenilor înconjurat, încadrat în toate pate. Pilat le-a spus archereilor, la Paște voi aveți o plenentă. trebuie să-i pe cineva la marte. Noi avem închisi călhari, vreți să-l elibărați pe Varava? S-au pe Iisus Hristos și-au spus, nu, pe Varava să-l eliberez și pe Hristos să se elibinească, lucruri care-i trașit. Deci mai degrabă să-i eliberez un cânhar care-l-a dat plin de și de crime, Să dăm un tram de-o la cel ce-a iar El are nume de pe Iisus Hristos, Fii Lui Dumnezeu și Sfii Marii, el este în care e dă și ființă